Historia liburu betan, denek ikasi izan dugu zerbait lehen mundu gehelari buruz. Gutidakigu horidea, euskal legian izan zuen eraginari buruz. Eneko bidegain kazetari eta irakasleak oktaz egin adu ikerketa. Eta itzaldia eskini zuen joan den larun batean, miahitzeko mediatekan. Lehen mundu gehela eka izuen kontestua ipatuz hasi zuen itzaldia. 1928-an izan zen e, gerla bat Prusiaaren eta Frantziaren artean, Frantziak zuena, Ez zueen hainbesteko jartzenik izan gerlarek ipar naiz eta izan zirene, eh, izanbait euskaldun gerla hartan parte hartu zutenak eta hil batzu ere bai. Eta gerla hartan zen izan elizan guru, eh, xarako kantuen gilea eta ura armadako kapitaina zen preso hartu zuten eh, gerlakaraian eta zenbait hilabete segontzen eh, alemanian preso. Eh, eta funtsiak. Gerla on, fun, finitu ondoan, Frantzia gelditu zen Altsazia eta Lorena eskualdeak galdurik. Hori, historian aski ezaguna da. Eta, gehir oztik, denbora egon zen egontzen eh, errebantxa baten gogo eh, -go horrekin. Edo beti, izan zela egun batez, gerla bat eh, alemanen kontra berriz, eta Altsazia eta Lorena berreskuratu ahal izan ez zituela Frantzia. Frantzia, deso horatuaz zen, eh, Lur mutur bat galdutzat hartu zuen, baina bereziki hori izan zen eh, afrontu handi bat franziaren zat. Ondoko beho gehiurte baino gehiagotan, Alemaniaren Ege hartzeko gogoa helikatu zuten. Eri mugutzietan girena prestatzen joan ziren, eskolan besteagoeste. Kiroletako kirol, kirol e, klaseetan adibidez egiten zituzten ariketak ez ziren zen atletismoa, futbola edo hola, behar zen, ariketa militajak, e, noizbait gerla egitera prestatzeko bezala e, prestatzen zituzten aurrak. Eta hori, e, akseleratzeko, bizkortzeko, ahmada, gero ahmada, be, ahmadara ere joaitea behar zen, eta armadan ere e, bizkortu zen frantziaren ganako atxikimendu hori edo maitasun hori eta prestakuntza hori. Eta e, mutikoak prestatzen zituzten e, gerlarako, baina prestatzen zituzten, fizikoki, baina prestatzen zituzten ez fisikoki baina prestatzen zituzten psikologikoki, biharko alargun edo erizain edo zaurituen e, zaintzale izaiteko beraz, bazen prestakuntza horokok bat, noiz bait etorriko zen delako ere bantxeak jastatzen. Denak ez ziren baina, gerlazaleak eta gerlaren kontrako mobilizazioak ere izan ziren, bakezale eta gerlazaleen arteko eragin eragintzituena. Bakezaleak ziren eta bazen funtxean, e, franziako barne ministerioak egina zuen kajnet bat, be kajneta delakoa. E, bakezale edo e, antimilitarista izan zitekeen zerrenda zenen Euskalgian ere bakezale bat Baionako mediku bat mugiz usu izenekoa eta eran behar da baionan izan zila Gerralertu baino egun pare bat lehenago isttilu gogorrak e, bakezaleen eta e, besteen artean. Izan ziren bertzeeku batzuetan ere manifestazioak Gerraren kontra sindikatuak CJT heran e, astarpenean tzen e, gerraren alde e, bazen ere sozialisten interna... In, internazionala ere, baina azkenean e, gerla lehertzeko mementoan e, nagusitu zen nazioaren edo estatuaren, akuntzak deitu koduna du bezala benen, nagusitu zen nazionalismoa. E, edo aberriaren e, ganako atxik emendu eta hori sozialismoaren, bakezaretasunaren eta horrengu ziaren kainetik zuen zen, eta beraz batasun sakratu bat Soktuzen. Euskal Egean ere batasun horretan sartu ziren. Besteak beste, Euskal Luna egunkarian, gejelarako frantziaren batasuna behar zela zioten artikuluak agertu ziren. Garaiko brentzan ikus daiteke ere, mobilizazioa egunak izan zuen garrantzia. Baionako gaztilo begitik geltok irainoko bidean, milaka egitar joan omen ziren soldadoak txaloka hartzera gudu zela iristean, kolpe handi hartzen zuten. Hiru gauza e, zituzten kontaktu, lehen gau kontaktu. Lehenik, urgunetik, zinez urgunetik, azantza, ikarra garrikoa azantza. Azantza, bomben azantza. Erraiten dugu, anitzetan uste dugu, e, bai honeten izan zela, baina bereziki hil e, geienak e, bomben ondorioz, e, e, opusen ondorioz izan ziren. E? Suntxik eta izan zen, eta ora inizan jende geienak, tiroz baino behio. Azantza lehen gauza ikaragahia, bildukahia, eta urbiltzearekin luja ikaratzen, senditzen zuten beren zangoen azpian lua mugitzen zela, ale bainan bomben impaktoaren ondorioz. Eta horaino gehiago, gehiago urbiltuta usaina, usainarekin zuten kontaktua, usain zen inguruan ziren e, gorpuen usain hilak nun nahi zituzten, eta hilen ondoan bizi behar ezaten zuten hilen ondoan gerla egin, ondoan egon. Beraz, alde guzietatik eh, gogoa, okaztagahia, eta bere netxeko goxotasunetik kontraste ikaragahia. Baina gerlara ez joateko erabakia ere hartu zuten batzuk, zigor zogotzaik jasanzituzten. Gero hau milabiatzean tamal hauean izan ziren desertoreak izan ziren zenbait egunka desertore, E, amalagoean berean, gerlasi zenean berean, beran bereziki gero ere gehiago izan ziren. Eta desektoreak izan ziren nagusiki mendi aldean e, mendiz, bere ala ego euskalegia zuten lekuetan. Eh? Or, Baigoriko kantona mendua, e, itxasu, sara eta olako lekuak dira e, desektore kopuru handiena e, zutenak. Guartu ziren eh bistan dena eh Armada, e, Armadako eh ministerioan jefeturan eta bazela desertore kopuru aski handi bat eta hasi ziren eh mugatzen e, baimenak, eh grelatik itsultzeko noizbait hasi ziren eh baimen batzu pausa egun batzuk uzten e, jendeari egira itzulia lizaiteko aste bat pasartsera edo besteak beste atsahak zezaten, ikusi zutelako e, gerla luzatzen ari zela, eta soldatuek behar zutela pixkat atxeden edo bakantza pixkat, baina baita ere e, ahazuein ekonomikoen gatik eta laborantzia laguntzeko, eta baita ere ahazuein demografikoen gatik, hainbeste e, urtez e, gizon guztiak gerlan baldin baziren, etzelakotz aurrik e, sohtzen ahal. Ipache Euskal Hergian, kehlarekin lotura zuzena izan zuten egitajeak, baina Ego Euskal Hergian ere izan zuen eragina, eta ustekabean eragin positiboa. Ego Euskal Hergian gauzak pixka bat desberdinak ziren, e, jandut e, itxasontzi batzu bota zituztela alemanek, benala ere, e, Bizkaiko enpresentzat e, aberasteko aukera paregabea izan zen gerla garaia. Adibidez, Eh, mila bederat zionta arte, eh, bizkaikoen presek urtean, bost milioi bezeta bitarteko kapitala inbertitzen zuten. Eh, bost eta berroita ama milioi bezeta bitartekoa. Mila bederat zionta ama zazpian, lau milioi bezetako inbertxioa, eh, kapitala inbertitu zuten, eta mila bederatziun eta hemen sortzian, laueun eta ogoita zazpi, Garapena zinez ikaragarria izan zen. E, garapena izan zen, batetik onzigintzan, bainan baita ere e, siderukian, e, burtsan, bankuetan, eta abar. Eta kompainia handiena, lehen aipatu dut e, xota, e, eta kompainia handien izan zen xota, e, eta aznarrena, e, hauek pasatu ziren, Bikakotx bost milioi etekina lortzetik, e, Ogoitama bost milioi e, ezetako le, etekina lortzen. Hala ere, lehen mundu gehela, ogei gajen mendean izan den, Sagaski handienetako abezela gerlitzen da historiana. Amak milioi solda du iltziren, amak milioi zibil. Euskal Egean, bost mila egun da hil identifikatuak dira. Gerrak eragindako samina, helburu politikok egin erabilidu alta frantziaka. Oroi taraztea, omentzea biziki importantea zen. Egin ziteken, amanezagun, plaka haundi bat, Parixen, hil ziren guzien omenez. Baina erabak zuten egiz-egi egitea, eta egiko plazan edo elizain zinean ezartzea, jendeak beti pasatzen zirelakoz, eta hola, jendeak, jendearen lehen elementu importantea, egia da, egia... E... Ez egia, e, euskal egia bezala, egia, e, bi bezala, edo bidarte bezala, edo gora. Horekin identifikatzen dira. Eta egian ezagiz, frantziarekin lotzen zuen plaka hori, egiten zen zubia egiaaren eta frantziaren artean. Bete, importanzea zen, puzle horien baitan erakustea egia hori frantziaren parte zela. E, eta... Hori da pixka bat, e, gelditu den e, gero pentsioak eta badira, elbudarioen omenaldiak eta abar, eta e, Euskal-legian beraz sekulako e, lotura izan zen frantziarekin, haintzineko amarkadetan prestatzen joan zen eskolan eta armadan, eta gerlan fisikoki egintzen zen lotura, eta gauzak ahemana ez da gehiago berdina izanen frantziaren eta Euskal-legiaren artean, gerla hori finitu ondoan. Gero, etorkizunean badakigu, behertze, bi gerla tan parte hartu zutera Ipar Euskal Herriko jendek frantziarekin, eh, alemanen kontrabatean, algeriaren kontrabestean, eta horrekin lontzen da Frantses izaiteko eh, sentxazio, Frantses sentimentu hori.